Sotva by niekto cnosťou lenivosť nenazýval. Nad takou trúfalosťou by sa snáď každý smial. Záhaľky nemá lenivec naozaj nikdy dosť. Lenioch je Leniochovi bratom. Obom však, to je istá vec, sa vymstí lenivosť. O tom je rozprávočka táto. Hlboko v horách, na brehoch Bystrej riečky, rozložila zo pár domčekov dedina. Dedinú malá, neveľká, ľudí, čo v nej žijú, by si na prstoch spočítal. A na samom kraji dedinky drevenička. Malá, začadená, na jednu stranu nachýlená, už, už sa zvaliť chystá. Každý, čo okolo ide, ju mimovoľne zatúži podoprieť a narovnať. Okolo dvora plot, riedky, kostrbatý, tu diera, tam medzera, sotva na kolok drží. Po dvore sa kohút prechádza, vyprchnutým perím sa vychvaľuje, tu a tam chrapľavo za svoje dve sliepočky privoláva, nájdeného chrobáčika medzi nedelí. Povieš si, aký dom, taký aj gazda. A verusáni veľmi pomíliť nemôžeš. V domčeku v dreveničke žijú, nažívajú detko a babka. Na peci vylihujú A zo srdca sa od rána do večera vadia. Maláňa! Maláňa! Počuješ ma? Hlúchaňa! Počuješ? Počujem, počujem, mm. veď už toľko nevykrikuj. Od rána sa musíš nadrapovať ako kohúd na smetisku. <sík> Kohúda a prečo nie? Veď som ja ešte dobrý kohúd. <sík> oh, ešte tak kapúň, <sík> leda tak na pekáč. Aj na to si vychudnutý, kostnatý. A bodaj by som nebol kostnatý a vychudnutý, keď ma hľadomoríš. Hladom ja? Hľadom, ty! No ale čo si už nevymyslíš? Starý gaňakýsi. si! Ja mu tu vyváram a on... <tý> vyváraš? <tý> a čo také vyváraš? Vyváram! Aj to die ešte plný hrniec kaše, čo som včera navarila. Ale veľkobožný pán, ka... ju ordol. Kaša? No kde je kaša? No kde by bola v hrnci? Ale keď ti kaša nie je dosť dobrá? Nemusíš mať nič. Kto povedal, že mi kaša nie je dobrá? Baveru ja veru nie. Povedal si, povedal. Ja som, ja čo si také povedal? Včera večer! Ja? Ty. A čo také som povedal, ha? Že ty už kašu jesť nebudeš. To som nikdy nepovedal. A kto to tu včera vykrikoval, že každý deň Ech. iba tú protivnú kašu musí jesť? No kto? E, ja veru nie. Baveru ty. Vidíš? Teraz si sa chytila. Nepovedal som, že kašu jesť nebudem. Iba som sa postažoval, že ju musím jesť každý deň. A pretože som ju ešte dnes nejedol, daj pekne sa mi ten hryniec hotovo. A nedám. A to ako? Vlastného muža odmietaš nachovať? Odmietam. Ale to je proti všetkým poriadkom starovcovským. Po celé deň ide roznesiem. Nikto s tebou viac slova neprehovori s tebou prehovorí. Keď všetkým poviem, čo si zač, ani s tebou nikto slova neprehovorí. A čo som začal? Tvoj muž som pred Bohom aj pred zákonom. Áno, ale osohu s teba ani zamak nie je. Chalupa na spadnutie, dreva nenachystáš, nenarúbeš. Len na peci ležíš, vylihuješ, ako je deň dlhý. Slámky krížom nepreložíš. Na, na seba sa pozri. Chalupa nezametená, Peci si popol pred troch týždňov, okno špinavé, ani sú konce sa nepresvieti. No. Daj sem kašu, kým sa nenahnevám. Nedám, sama ju zjem. Ale veď už prestaň. Sama ju nezieš, lebo ti to nedovolím. A ja zase tebe zabránim. No, tak ju zjedzme obaja. Prvú lyžicu ja. Ja, ja, prvú lyžicu ja. Druhú ty. No, a tak pekne dookola. Ja prvú, a ty druhú. A to, to už prečo? Lebo ja som aspoň kašu navarila. Ale ty, ty si nerobil vôbec nič. No, dobre. Tak ty prvú, ja druhú a tak... No, no. a umieš potom hrnček? Umiem, umiem, jen už daj. Zjedli kašu pekne svorne, jeden na druhého čakali, nepredbiehali sa. Dojedli, ľahli si jeden na pec, druhý na lavicu. Oddychujú, nahlas odfukujú. Detko? Spíš? Spím, spím. A netáraj, nespíš. Spím. Nepočuješ ako chrápem? Aj, keby si spal, tak by si mi neodpovedal. A čo keď? E, ja spím, takže odpovedám. No tak už nespím. Ale prečo by som nespal? Lebo hrnček. Čo je s ním? Hrnček. Máš umyť hrnček. Aj, ale to má čas. Nemá. Choď ho umyť. Potom ho umyjem. A to veru nie. Treba ho umyť, kým zbytky kaše nezaschnú. Teraz oddychujem. Oddychuješ? Adam si sa len neunavil, keď potrebuješ oddychovať. Vylihuješ. Na to si ty majster, tak je to. Veru, tak. Tak? Ešte to aj priznávaš? A prečo nie? Ved si, len robím svoju robotu. Nože, ale akú robotu? No čo to pletieš? E, ty sama si to povedala. Čo som? Že som na vilihovanie najväčší majster. A... Nože, keď na domňa vo vilihovani nie musím vilihovať. Každý si len pekne robí to, v čom je majster. Ty teraz na var, a ja budem vylihovať. Mm, to by tak bolo vraj majster. Veď vylihovať to dokáže každý. Tak ty si myslíš, že lenivosti sa treba učiť. Nie veru. S tým sa každý narodí. Aby si vedel, ja dokážem vylihovať lepšie ako ty. A dokážem. A ešte ti to aj ukážem, že viem byť ešte lenivejší ako ty. Nie len, že budem ležať a ani sa nepohnem, ale ani slovo nepoviem. Ehe, tak dobre. Stavíme sa. Kto sa prvý pohne, alebo povie slovo, alebo čo i len nahlas vzdychne, ten poumýva hrnček od kaše. Platí? Platí. Len čo si ľahnem. Tak, o teraz. Leží detko, leží babka. Ležia, ležia, do povale hľadia, slovka nepovedia. Muchy im potvári pochodujú, ale oni iba trpia, muchy neodháňajú. Prešla hodina, prešla ďalšia, aj tretia už pomaly končí, ale oni nič. Nehýbu sa, nehovoria, nevzdychajú. Len tu naraz do domca vojde sused. Doma ste? Doma, sused? Idem za vami, či by ste mi nepomohli seno zvážať. Čo to? Varidá kam odišli? Veď som ich nevidel. Hej, hey, čo je to s vami? Počujete? Hej! Myká nimi sused, šklbe, hlavy im potriasa ale oni nič. Vybehol do dediny pomoc hľadať. Čo nevidieť, prišli susedy, obzerajú ich, obzerajú, pomôcť im nevedia. Detko s babkou iba ležia, mlčia, nehýbu sa. Všeli, čo skúšajú, aj zariekať, aj trojkráľovou kriedou čiarať, aj bylinkami okiazať, nič nepomáha. Pod nich zadým, pod nich. Takto? Tak, tak, dobre. Len hybaj, hybaj do komína, čierny dým čermeľa A ty všetko zlo z tela za dymom hybaj A už sa nevracaj Aj, babi, babi. <skrý> Sšt, pán farár prišiel tak čože sa to tu stalo? Komu treba duchovné útechy? Tuto, títo dvaja, iba ležia, ležia, slovka nepovedia. Čiže čo sme skúšali? Spýtovali sme sa ich, ale oni nič. No, iba očami guľajú ako dáky tu. A ich tuto repčička zarieka skúš. Že. nie všetko prežadí. Čariekať. Čo to počúvam, repčí. Ale to ja len tak. Aj s modlitbou, velebný pán. Áno, no, no, no, no ešte, že tak. Už nehviac o zariekaní a podobných posoráctvách nepočujem, lebo bude zle. Nože, čo s týmito dvoma? Tak to sa u nich musí postarať, keď sú takí nevládni? Vy ich opatríte, dobre? Ja? Vy? Veď kto iný? Ale prečo práve ja? Nemohla by túto Repčíčka? Vy ste ich najbližšia suseda. Ale... Repčíková by musela cez celú dedinu behať. No, vám sa to povie, velebný pán, postarať sa o nich. Ale ja mám aj svoj dom, aj svoju rodinu. Ale, ale sme predsa ľudia, musíme si navzájom pomáhať. To sú síce pekné slova, pán Farar Ale život je život Zadarmo ani kúra hraby, Tak je to Jajnuž stvora božia, čo vám dám? Ja sám peňazí nemám A títo tu tiež ničoho nemajú Vezmite si hádam Tento hrnček za odmenu Keď to babka počula Vyskočila, hrniec za ucho zdrapila no, to by tak bolo Môj hrnček brať Aj, Poď, figuborovu dostaneš a suseda zasa druhé ucho ťahá. Pán farár mi hrnček dal, tak je môj. Pán farár ti ho dá. Tak. A odkedy on cudzí je to dozdáva? Há? Pustí ten hrniec? Ech. pustí a ho. ju pustím. Ťahajú sa o hrniec, po rukách sa plieskajú a detko sa smeje, až sa za chytá. Pre! Ty budeš hrdý z umývať! Ty! Suseda šklbla, babka mykla, hlinené uši urobili puk, otrhli sa a hrnček búch na zem. Roztrieskal sa na márne kusy. Už nebolo čo umývať. Stávku nevyhrala ani babka, ani detko. Obaja však prehrali. Ich posledný hrnček sa rozbil a už im nič nezostalo. Len tá ich lenivosť. Príbeh o lenivcoch sa skončil a mňa myšlienka napadla, že možno takto naraz zočil v nich, v tých črepoch z hrnca hlinených, svoj obraz spuknutého zrkadla.